بسم الله الرحمن الرحیم ومذکرہ فلقونه الاسلا الاسلا دكون مصدر دبر خبر دذکه من اسلا و كون مصدر کنا يكون خبر منصوب راضی مکه دمسنے له احوال روان و مقتزات ذکر کیږي دایره دا پر احوال ذکر کیتا استمایل او اما نرسته و مقتزات ذکر کیږي او فلی بیا دد پر جزاء کی ملا نرسته او احوال به ذکر کی او ز دوای چ کلا مقام او حالت ددی دغه د اصلیت تقاضا ده تقاضا دا وی اصل دی موږ اصلیت تقاضا سکای چې کلام کې ذکر دې کلام کې او دغه وجه د چي مختز د ودول باندې د حضرت لپاره نقطه پکار دا وجه پکار دا د حضرت لپاره 15 شی و ذکر شو پرنو په ما خپل سره څه شی و ذکر شي دې شی و ذکر شونه پاره یو وجه نش وجه نه موږ د امسای له نو بس ذکر بو اصل له وزاته زر نه دي دا فاطمه فرصت مثلا تاسو ته مار مار خلک نو جديد د مار دي صحیح څنګه فرصت مثلا نه نقطه موجوده چې داګه د وجنه حضرت او اما ذکر هو هر چی ای ذکر المسلي هر چی ذکر د مسلي هر کلیونی هي هي زمي تعيين مرجا کوي ای کلیونی ذکر د وجد کېدو ذکرنا الاسله چې دا اصل ده ولا مقتزا ولا مقتزيا او نشتر تقاضا کونکی ولا مکتزیا او نشتر تقاضا او تلق کونکی لیل عدول دا پاہ دا حضب قول لیل عدول دا پاہ دا حضب قول حضب طرف تا دا حضب قول دا پاہ دا کرنا اول احتیاط واما ذکرهو فلیل احتیاط دو جی دا احتیاط میں احتیاط ہو لیکے اصل کی کتو حضب کینو تاغیبا نکریندہ خو اکریندہ سدان چه تبا اغیر بانده اعتماد نکه تبا اغیر بانده اعتماد نکه تخوضر پوخ که پا مسلحی کرینا پاکار دا دا کرینا کمزور دا مخاطب باده دی کرینا دو وجه نمسلحی لیه اونه پیجنی نراشا ذکره پاوتا راشا ذکره پاوتا یہ دو وجه دسنا دو اعتماد نکو لنا پسوانی پا کرینا باندنی انو تل لفظ ذکر که او پا کرینه یا اعتلیه یا پا بلا کرینه بانیتا ہے اعتماده او ناکیه لیکن مثلا اگر ده پرا مختلف مثالو ناکی ده شید کرینه پیوی او کرینه تا تیو سلوی تا سنگ تو وطا ازخ خیمان خواکی نور گن تا سان ناستی که نا ایا خواکی تا سر بلمریض ناستی نو کرینه خوشتا جتانه تفوسو که ما نا اویس کژې ژه تا م خیم دا څه مطلب زه صحیح شو واځنا نور مریضان ما سره خوګیناستی دې خبر د بلچا به واره کې خده زم ما طبيت خده زه تام ا دې ما دوی طبيت څنګه خده خو نور مریضان نه صحیح شو نو زه د په اکل اعتماد نکم په کینه ده د فسوال یو کینه راځم ما په جواب باندې چې دې کې مسلې یا متکلم ده زه تام الک زم هم طبيت خده كده شي مخوجي بالمرينا تيتا غداي محمولكي منذ بكرينا عن الثمات اغونا كيش طته شده خبري مخي حتاويل الاستاذ محترمه تش انت كي كلن كلن بينك كتابلو شي من العقل والله فتاوي جاك اقوى دليليه فمصليه بانني مضبوط دليل شي غير قال لي المتكلم لفظ ذكر مكي حضرت نے کریںہ کمزور ہے کمزور دیں ذکر لفظ کو دیں اور انت ریویلیوم چی لفظ کمزور دلیل ہے اکل کو دیں مسلم لہ ذکرنے کی کو د دلیل کرتا وجو کی تو جواب دارینہ دارج جورا جن سے عقل اگر کبھی کریںہ را کو د دلیل خوب بعض زائنو کہ یہ لفظ مضبوط ہے بعض مقامات اعتبار سر عقل التکی مخاطب عقل داسوین چھ اگر مسلم لہ بن زیاد دلالتو نکئی او دا اغا دو لفظ چکم زیاد توازی ہوئی تو دلائک تو بچا بانے پا موسنیلیه بانے تو باز مکاماتو که اغا لفظ اقواوی دا موسنیلیه پزاد بندگیت مانے او آن طور عقل اقواوی تو دیکھ ایسا تزاد مشتر جنسی کرینہ اقلیه قویدہ او کرینہی لفظ او لفظ موسنیلیه بانے باز مکاماتو که غصر قویده لہذا اشکال مغالی هذه الاحتياطية ذكر دواجد احتياطنا لضعف التعويل لضعف التعويل دواجده سنة دا كمزور والد اعتماد نستهى اعتماد كمزوري على الكرينة تبقريني بانده صحيح شكنا من متكلم احتياطك وعم ما ذكره فليحتياط المتكلم لضعف التعويل اعتماد على الكرينة التنبيه يا ذكر جده التنبيه دا, دا, دا حاضرين لباريك نو باز اتن که خبره که انو صلح نور حاضرین موجود دیستا مخاطب ده خبر موجود دینا تو نور حاضرین تا دخل متقلم غاباوق کارا گئی اتن که چیز را خبره کن نام ازلیزه که ذکر کنی چیز را خبی دی ده تا تنلیم خش و حشیوالی مثال ورکلی لکه تانو سوپ تا پوسو کی چی مازا چال آمارو؟ خوش نتوچی جواب کیونه ده چا خبر باقا دا ذکر کرده چا کول با عمر خبر باقا دا ذکر کرده عمر تو قال داله عمر مطلع دا عمر قال داله عمر دا خبره اوکلا عمر داوی عمر داوی عمر بیا بیا توه نتو تنبیه ورکه عزیرینو تا چه زما دا مخاطبو دا غبیلی مقصود ستا از ظاہرولی پا خلکو بانده غباوت دا چا وص نکله نکله او دا نکله شلو ستایید کیبم نشي دا په تاکید سره پوشه امر دا وی دا امر دا امر خبر وي کوش وي خطبه سر دانو الله کي سابقي لګي امر ویږي دې نيوي ته خبر وي ځان پوي دا په خبر او دې دا خبر را کړي دا امر سيد هي سره خصت تواقيم موقيم سابقي لای په باور باندې ټول خلق کوي کی وساله دا په دې خبره نه پوي دي وخت طويل کوي خبر نه درلود خبر کې مده ټول خبر ذکر کوي په مسنه هي سره مو سرګير چاپر صاحب کې لایکي ذکر کې جدي شي د پورو خبره پوښ تانو کله نه کله ځي یا ذکر جدي وی تنبيه لپاره د تنبيه علاه اباوت په غباوت سامي باندې په کوم کونه نه د سامي باندې او زيادته الازه او تکرير يا د طرف د زيادتي او د تکرير نو ازه څه د ویل مستنی لیه وازحول چه دا بالکل دا دی سامی اپا ذهن کی کینی چه مستنی لیه تقریر مضبوطولی تا کی تقریر ستا گلی کی چه مقررشی دیده دا ذهن نارونیز یو پو وازح نو بازا ٹیم کی پو مستنی لیه که خفا که دیشی لگتا اس تا ماوی موق دو مریزان دیزیا ناسیو اور دی ماه تا او استا جی طبیعت تسنگ اگر اخواه که بلتا او استاز وجسروا ام زما طبيعت خلي اي ز قد جدا فرض خواست دوستان زرمريض دته دبره کې جواب عنا کول کې زما لپاره کې جواب د متکلم دوستان دسته ی خپل لپاره کې سره جواب او زيادت التقريب اذا خبران شي مضبوط شي د خبره شي مضبوط شي تر زه زې د ویلې ز به در کړو کو به درم بیا زه دا کار وکړه به دا کار خبرته غوا نه اسو ژوندونه بنا خبره ضروري استال زیدا کړینی استال زی بیا مشارداو بیا استال زی داو کما سره اره فره وزیر اجازه ماکه ممتاز ذکر کړي دا څه ده کرا تقریر بردا خبر زین مضبوطه کړي ژوندونه هغه کړیږي لکه دي کدی قرآنی مثال لرکې ولایت اعلی هو جن ربهم ولایت هم المتقون او صح هم قَيِّمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صِفَةٌ خَمْسَة أُولَئِكَ إِشَارَة أغير دشه أولئك دغه صفاتون علكسان على هدى الرب دي په سماندري علي دي په ہدایت باندې علي کې اشاره حضور بالکل په او وأولئك هم المفلحون جد أولئك تعدو بار یا کدی ذکر شې نو د کبیله د adat د جملې نه په جملې باندې مخزوب کوو به علاوه باسه یو جمله جمله او همنه دونه ماتون آمين او یا د چې دې شو نو د کبیله د adat د جملې نه وچې دا ذکر کړ د طاره د تقریر د خبرو د مضبوطولو چې لکه د دک کسان پنجه څنګه چې دا او دک په پنجه سپاډواله چې نو او به نو تقریر زمير دې حاصل سره وګم ان دې کامیاب دینه ولشو کړي کس نو دا تاکید صحیح شو یو نو په خبره ماره یو وجه د حاصل شو یو په کې مزه کې زمير فسد راغله خپل تک مستند الیه ال تکه کافي بیا ذکر اشاره اون دک کامیاب دینا بلسو اشاره شوان کامل پلاح دا نظر دا پر زیادت تقریر ہو دا زیادت من دا مسئله واضح ہو شتا تکینه اون دک کامیاب دینا بلسو دا کامیابی والا صفات دی ندا خوب یا خبر دی او پلی که حکم انشایی دا دا چه دا پنزیسی پات زام کسکه راو دا قرآن دا غی اکثر احکامات پا ترکی دا خبر بانی او پلی که انشایی احکام خدا کپیزی صفات زان کے پر آوالے خدا کم احل شاہد شولائی کا حمل مخلقون او اظہار تعظیم ہی یا مقصود ہے اظہار دا تعظیم دا مصنغن علیہ پہ ذکر سر مقصود سے اظہار متکلم تعظیمہو متکلم ظاہری تعظیم دا مصنغن علیہ پہ ذکر تا اغلب دا سوی تعظیم دلالت کینو ذکر نہیں کی تعظیم بلاد را دي نو چې ذکر کای نو یو خدای خبر به متفقدي شو خدای قانون کې پروت دی نو چې کله د ذکرونو کې نو تعظیم وکړو ام په هر ځای کې کینه پښتار زو پښتار خبره وازه هره په دې کې دې لپاره چې تعظیم راشي دا وه تعظیم وسره ماشی حاضر دے دے حاضر خبره تا ته تاسو د امین مؤمن حضرت د احتجاج تو دې امی او ملي الله عليه السلام سوال او جواب کې ذکر کړي مستا مقصود هغه تعظیم د موثنان له او ایهانته او ایهانته او او ما ذکرو په ایهانته تل مو تکلم نه یاو دا هغه ایهانت کې د موث له له سګي ایهانت کې تو در بادشاہ در بایند در قاضی در بارکی علیگا غل را غل غل را غل دے تو در آو در آو پیجا ہے غل دے اکمینہ غل حالت پورتن و کرینہ سوال او جواب کی بیا ذکر گئے اناحو اثارک اللعیم حاضرون اثارک غل دے لگی لعیم کمینہ دا محصوب سپت مصنع لہے شو حاضرون دا خبر شو اثار علی تبرک یا متکلم برکت حاصله به ذکر و ذکری رشا سرا درست ہے الہی سلام نکتا نے اس قول النبی یہ حدیث تو ہے مثلا تو مثلا کن فی الدنیا کانک عریب نکتا نے اس لیے کہا قول النبی علیہ السلام نے پیغمبر خبرہ تو ہے یہ یا ولی قول النبی سوال کریم لگا تو ہے پر تاسو موږ نه اله ذکر کوي چې انبيي صلی الله علیه و سلم قال الالم پیغمبر علیه السلام چې دا خبره اتا ته چما ویدای کړل نو ذکر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم د پرد حصول ده برکت تب د تبرک دی د برکت کوي کوي تبرک مثلو انبيي صلی الله علیه و سلم رجل نه مو دعا شو قائلو حازل کون دا خبر شو النبیو مبتداشم قائلو حازل کون دا ولا خبر شو دا جمله شو مثال شو مصنیلی ہے پکی النبیو شو او استلزازی یا ذکر دا پار دا سرازی استلزازین تا دا طلب تا پار دا طلبہو لزیزا یعنی اغطا تخون در کس تا پجبس لگی خوبی دوست را غلط یا حبیبی حاضر اللہ دوستر حاضر سوال کری نشتا خود بی کولم بتاخره په بلیږي خو شي کنه که دولت ترسرینی یار دی همځه ته دولت زم زم بتاخره شکی بتاخره شکی متسکا یا حبيبي حاضر ام جماعه حبيبي سره د ايس کریم له زو حاضر دی ها ناخذانه تاسو کو سوال لا کړی نه شو جواب باندې مطلب بیا وره خو شي کنه او استلزازی ہی مثلو الحبیبو حاضرون او بست الکلام حیث الازعو مطلوب حیث الاسعائی مطلوبون یا بست دا کلام کہتو بست دا کلام دو اجینا ذکر کے کلام کی توالت پیدا شی موسنا نلیحی ذکر کے کلام کی اوگدوالی ولی مخامخ چی کم کاسران ستا سامیع دا ستا دا اغد توجیو مقصود دا اسعاد لکی کسی دا توجیو دا دا اغد توجیو مطلوب دا چیز میں ماسرم چ خبرې نه خط میږي خبري وګديش چې کله کې خبري په بدول مقصودی ورسېلې هم نه ولا پدې ځکه چې بار اړوند سره څنګه بدول ولا وګېږي څنګه شي کنه انو دويچي داست زادې مې حبيب حازم او بس تل كلام حيث الاصاحه مطلوب فکله کې چې احسان مطلوبي توجه د مخاطب یو په مکان انتز بشكل يكون تفي اسعا اس اسعاء السامع اسعاء السامع مطلوبا للمتكلم يكون اسعاؤه كذلك مطلوبا للخبر يكون اسعاء السامع تفي اسعاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته ذكر مخاطب تشريعه مطلوب عظمتك واستشرت وشرط ولك هذا كلام ذو جنه كلام او بدون شيء مال احباء جزاك الله پتاسو تم اړيو په روم چې کوم ده کومه ښه ما کومه الټا بس راغړا تعقیب بلګیارامید د لای برازیل مو سنا یې بالکل نه ذکر کړی امر دې درته او کوم ځای کې هبا سره کړی نه تاسو را ځای کنه تاسو سره زموږ ډېر محبت تستاسو سره او تاسو هغه موږ به تاسو هغه نه مې ورته ځا ته ځو ځای تاسو تاسو تازورا کلی ګان دیو خبرم ته درالا نو تاسو مکامل کو جه په مکالګه مزحکه ټول کلام نکره هغه شی مسه له بار کو شی یا یو پیر ذکر کو شی او پیر ذکر کو وسره ټول پیداش لکه مسله مثلا د حکایت موسی علیه السلام على نبینا و عليه زمو پیغمبر محمد اسلام و عليه او موسی علیه السلام او ټول اخو اسلام دی صحیح څنګه هي عصا علیه السلام تعالی اما دل کے بیمین ہوگا اما دل کے بیمین ہوگا دلس کے جستہ در غشیر دس شیر نصوال پکر و آسا ہو المذکورو پر سوال کلمعا دیں فل جواب نصوال پکر آسا ہے زمان عمصار موسیٰ علیہ السلامی او خپل اسالې ده وګدې شو سوال نو شه دا یې جواب ورکوله زمینو اضافي خبره اتاو کواله خبرې کولی شو یا واه شبها علی وليه فيها معارب اطيق نرم عربدي بلک قواعد مقاصد دي اورم زه درلا ویو مصنع الیهی صلح طول پیدا که یو نور اخبار غیر مطلوبه صلح طول چگه و جمعون مقصود چیده مصنع الیهی زکر کلای زکر کل تا ضرورت نو زکر بس سوال تو مذکورو كل و پت ادام اولا گیره جی پنوری شیزون و سلام کلنا کلا طول و الکلام اولی شوی تکیه نمارا گاب لگو گو گیا تزول خبری کئی سکا یا طول پیدا کئی اولا دویار جیس خبری ختم شو نور بسو ایتکیه نمارا د لهو درا یو دول <سؤال> کلامه کار هسته بیا غوښی چې مسایل هم ذکر کولی شي کله تکرار سره ذکر کوي کمش کم یو په ذکر کولی شي کړي نه یا توقع ایه روکه د کوو ذکر لپاره تحویل او کله نه کولی ذکر د پارسی وی تحویل تنوین خطرناک هوب ورکول دی یا روان کولی هغه راځي دراځي لکه تر بچا سره کومې رمو مينې ماته سره کومو نو یې ده وکنه په دې امیر المؤمنين یا امروا كبيرا تاسو غوړی نه شته چې کوم په زموږه یا امروا كبيرا ده تاسو ته جواب کیوه امیر المؤمنين یا امروا كبيرا یعنی کوم بچا څخه په دې حکم کوي ابلم زه اندرازي کنه السلام زوبسنه یور مثال نه ذکر کله په اوله ذکر د تحویل او کله نه کله ذکر د پرسوی تحویل لوي لوي هغه تعجب بیا د تعجب نمبر اظهار تعجب ده مسند الیه حلق په تعجب کې اورځول د مسند حلق او حلق پسې اورځول په تعجب تا کاستادي حشيو لمثال الکرده سابيون قادم الاسد اسابيون قادم اسد کدي که تا مثال الکرده په د سری دو تاجو وزای له دې کړه اظهار دو تاجو اس شیریا دا حاشیو اللہ <تصال> مطلب دارے مطلب دے تعجب نا ازہار دے تعجب دے شیرے ازہار تعجب دے ذکر دا مصنع دن علیہ پر ذکر سرا تعجب نا حسن لیگی بلکہ حلکتا تعجب ظاہری حلکتا تعجب سے کوری شیر لکہ صبیو قادم اللہ صلی قادم اللہ صلی مولان دے مولان دے تعجب نشتا ماشون دے مولان دے مولان دے مخت مقابل که اصرا برابر دیگر اصرا و قادم که پیمانه ده مقابل فالی یا ده والی نجا خلق تعجب کرده که مارشون و اوچه تسماره خبارم دیگران که لگم حال مکن ناکنم تاکا که زید و اصاد زید و اصادی و اصادی و اصادی و اصادی و اصادی و اصادی و اصادی مجرد اصلا مقصود شو ده سرا باځې ټم کې مقصود اظهار تعجب دی ځکه هر کله سرا مقصود اظهار تعجب دی اظهار تعجب دی اوی لشاهد فی قضیتن یا مقصود اشهاد فی قضیتن تموس نه له دې ځکه ورکولو سرا اشهاد یو گواډو مقصود دی اشهاد کيسې کو گواډا دانانا کيسې کو گواډا بنان تموس نه له دې ذکر کې چې بل گواهی جوړ کړه ڈبانی بلکسو جو کما گوا جو نا اشحاد ستا گلی کی گی لکا تا تے او سڑی مجلس کی حاضر دیں اغا بانی کیس مثلا زید بانی زید بانی کیس تے چپڑا دے شیخ خرس کردے گزارے خرس په زید المبارکی تا کس ته پوځی کېره زید پر دې جړه هرڅ سره کړه صبرون ځه تراله نو عبدالحق ته په جواب کې وای چې زید بن تم گواجه زید څنګه دې کول کیه او زید المبارکی کړه دې دا دې تاسو چې دې او دې باع کذا د شيخ سره کړه په دې زید بن تم غواشه نے ز داکرے ز داکرے یی تم په ز باندې شې نو مقصود دلته دا هغه اسم علم کومسلیه سره ذکر کول ځکه مخاطب تاسو ته باندې غوافو دي چې یې یو متر سره زمشت تاسو ته ست سره کو په غواہی کې خبرم زين تر لګل اوی شادی فیکاز تن قزیا پی سلیم مسلې ته ویل کی کیس ته ویل کی اوی تسجیل له سبيل الانکار اوی تسجیل یا ذکر دا پارا تسجیل تسجیل تکتیب پر لکی گئی اوشی لکل خوشی دا سامیہ پا دی وقت کسام اولی کچی بیا سبالا دی انکار نشی لیوشی پا وقت دا سامیہ که مکمل کلک لکل چه سبالا دی سامیہ تا دی انکار گنجائش پاتن نشی تا حکم پا غبان دی بالکلو لیکن مثل تو مثلا آکم دے بادشاہ دی یو شاہد تو اوی پہ واقعی کی گواد مثل تو مثلا دک کا زید باند کیا ستی آو دابو ایچ نومان شاہد دے شاہدی کئی دیسا گئی شاہدی کئی پاڈی واقعی باندی چی زید دابو سارا سرا پر سکر آنو کازی دی نومان دے تپوسو کی دے زید بارا کتی تپوسو کی هل هذا على علی نفسی بکزا اید زید زان بانده اکرار کلده چه ما پرده گوشارا؟ خرسکره ده منونامان وطوعی نعام زیدن هازا اکرر علی نفسی زیدن هازا اکرر علی نفسی نفازی پا غوط که ده خبر مکمل ده دی که خدا پا قاطع پا ده غوط که ده نوٹ که ده گوشارا ده ده او صرف الجونی کی دیمونو او په ځکه نو مانو دیمونو په ځکه ځکه درهل کړی نه دی زید اقر علی نفسه بکذا صحیح کنه په بلاده ته کلي کیدا اقرار کوی دا سره یو متره دی ټول خلک دی مودې ته دا داور د زید باندې سر او ځواب ورکړ شو او چې ګوره زید نم لګی پیا او ګوره کده قاضی په وخت د حاضرته خیر خبرته ته تلل جامه اجازه سره نو چې سبا لبی قاضی انکار دی اره چې دنه هم تاسو کولای ته خپل ځواب راکړئ دا په ویلي شي بیرته تاسو ته موږ نوموږ واستوې ته نوېږي چې خپل ځان باندې انکار کړئ چې مخاطب د تارو د سامیا د پډنکار لار پاتې لار پاتې نو شي شي او یا غووه وی چې یو څې باندې نو موږ زمانو نه غوښته نو موږ زمانو مو واستې انکار کولی شي کنه زه بخونار مله مد به مکمل نو ولیدو په وخت به دا خبر او چې دا نوټ پرخه د بشارع تاعرس په دی. ستاسو مخکې می کالته د انکار لار تا پځي. وکلم نا کلم مقصود او تسجیل عل سامع وی سامع دا خبر اورون چې دا مستقل لګا کیږي. په تخته یو بل کار کوي ځکه دا ودني سي دغاو gradient ته کوو او ته دا زه غوګم او دا خبره دی ترکه چې صحیح په تفصيلي بوې کوم نو کله نه کله هغه سره مسجیل کول شي دا هغه ولا خپل پانه په شان زراختی وقت هغه د وخت په تسجيل یو دا مستهزه کوي هر کله سره او دا خبره دی حتى لا يكون له سبيل انكار یا ذکر چې دا اوه تسجيل د فرد لیکل وي دا حکم او دا قضیه دا خبر لیږی بل سمعی د سامع په وخت په سامع باندې لیږی حتّى لا یې کوم له سبیل کان تر دې پورې چې هغه د پرلار د انکار کاته وینځش لار نمبر 90 وینځي تو وینځي انکار کاته نشي